Molnár borcsak kifeküdt a dikóra, ellopták a szalmazsákot a lóla. de ő annak nem vallotta nagykárát, Kósa Sándor kikereste az árat. de ő annak nem vallotta nagy kárat, gúsa Sándor kikeresse azzal ismét egy még egyszer. Molnárból csak kifeküdt a dikóra. ellopták a szamazsákot de ő annak nem való. Sándor kikereste az árát, de ő annak nem vallotta nagykárak, Kósa Sándor kikereste az árát.